Se van a, gömbingó királynője. a tavasszal együtt érkeznek a fekete legyek. Az első meleg napokon az ember fülébe, orrába, fejbőrébe mászó, felhőkben támadó púpos szúnyogok árasztják el a rezervátumot, hogy belőlünk táplálkozzanak. Négy-öt hétig alig lehet kilépni tőlük az ajtón, amíg esznek, párosodnak, aztán meghalnak. Nem látod a fullánkjukat? Sőt, még a parányi testüket sem, amint a hajadban másznak. De amikor elkezdik a véredet szívni, azt érzed. Emlékszem, kislánykoromban odakint játszottam a bozótos szélén, amikor egyszer csak láncfűrés zúgása hasant a fejemben, én pedig visítva szaladtam anyámhoz. A fülembe dugtam az ujjam, és véresen húztam ki. Csss, Mary, mondta anyám és egy összetekert törölköző végével kipiszkált három kis nyavajást. Aztán fogta a viszkis üveget, oldalra döntötte a fejem, és a fülembe öntötte egy keveset. A lecsorgó, vérrel kevert viszki volt az első korty alkohol, amit lenyaltam az arcomról. Néha azt gondolom, azért szerettem bele a férjembe, Oliba, mert akármilyen durván csíptek a fekete legyek tavasszal, ő akkor is kément vadászni az erdőbe, vagy szerelni a régi ragacsát. Nem hagyta, hogy megállítsák. Amikor összeházasodtunk, hozott egy üveg csempészet amerikai bőrbönt, és kivitt a kis csónakjával éjszaka csillagokat nézni. Berúgni és hülyéskedni. Levette a pólóját, pedig még csak tavasz eleje volt, és vékony jéghártya sillogott a tavon. Kiállt a hajó orrába, és azt mondta. Nézd, Mary, az a fényes, ott a kutya csillag, a szerencse csillagom. Én meg az a kutya, beszélgetünk egymással. Aztán vonyítani kezdett. Hangja visszaverődött a vízről, én is csatlakoztam hozzá. Együtt ugattuk a csillagot és a holdat, amíg ki nem fogytunk a szuszból. Fiatalok voltunk és őrültek. Mikor Oli meghalt, azt beszélték, hogy nem baleset volt. Talán nem tervelték ki előre, mondta valamelyik öreg, de nem is véletlen volt. Aztán a törzsi tanácsunk elhozta a bingópalotát Savanögönbe. A rezervátumból kifelé vezető egyetlen utat leaszfaltozták, a vezetőnk, Rodi pedig megvette a kedirekét. A bingó palota megváltoztatott egy pár dolgot. Tavasszal még mindig sok a fekete régy, az öreg Jacob, a vadász pedig még mindig telepakolja szarvashussal a fagyasztókat télen. Ami megváltozott, hogy lett egy közös fókusz a rezervátumban. Valami, amit várhatunk szinte minden hétköznap este. Ideautóznak a vasicsuk elkölteni a pénzüket. Van, hogy Torontóból idáig vezetnek. A palotának köszönhetjük, hogy lett nevünk. A vasicsu azt jelenti, hogy fehér ember. Nagyanyámnak nem volt lehetősége rá, hogy megtanítsa nekem az ojibwe szót, ezért a CIU-ból kölcsönöztem. De senki ne gondoljon a síkság szüröttének. Büszke odzsibe vagyok. A szíjúk, amikor ilyen messze keletre jöttek, az ellenségeink voltak. Náluk jobban csak az irokézeket féltük, és tiszteltük. Nagyanyám folyékonyan beszélte az Ojibwe nyelvet, de ő már rég halott. Ali felbukkonása előtt tanultam néhány indián szót egy dél dakotai fiútól. Oglalasziú volt, és ugyanolyan büszke volt rám, mint domború melkasára. Bár a szavak, amiket tanított nekem, nem az én nyelvemből származtak, akkor is indián szavak voltak, ami mégis jobb, mint a semmi. Viszonzásul megtanítottam neki az egyetlen Ojibwe kifejezést, amit tudtam a káromkodásokon kívül. Eni anszina B ami azt jelenti az én nyelvemen, hogy szia, indián. Mostanában, amikor el tudok szakadni a palotától, ojibwe szavakat tanulok, hogy tovább tudjam adni a két gyermekemnek. De egyelőre csak a bingóval kapcsolatos tudásomat tudom továbbadni nekik. Azt gondoltam, ez a legos tovább játék, amit valaha hallottam. Amikor 11 évvel ezelőtt a nagy autóval érkező jenki indiánok először rebesgetni kezdték a pénz ígéretét. Rodi tudta, hogy minnyáján csórók vagyunk, és munkanélküli segélyből, meg családi pótlékból nem lehet jövőt építeni. Rodi elég nagy volt ahhoz, hogy felismerje, a bingo hozhat nekünk némi szabadságot. Jól kell bánnod a szavakkal, ha magad mellé akarod állítani az öregeket. Különösen, ha olyan idegen dologról van szó, mint a szerencsejáték. Végül ugyanis a tanácsvényei az öregasszonyok hozzák meg a döntést. Rodi befektetőket hozott egy New York állambeli rezervátumból, hátranyalt, fekete hajukat, sofban összefogó irokézeket, akik három részes öltönyt és sastólakat viseltek. Piros villámokkal telerajzolt grafikonokkal és a hónuk alatt diavetítőkkel érkeztek. Az irokézek elkápráztatták az öreg asszonyainkat az iskolák és az autonómia ígéretével. Hát, iskola végül soha nem épült. Néhányan felújították a házukat, és sokan vettek újabb autót. De még mindig van egy csomó kivénhett, szélvédő nélküli csotrogány. A rezervátum épületeinek többsége pedig csak rothadó furnérlemez és kátránypapírral bevont tető. Amikor körülnézünk, a legnagyobb különbséget a palota jelenti a domm tetején, a rosdásodó játszótér mellett. A palota egy régi, hullámlemezből készült, téli repülőgép hangár, ami elég nagy ahhoz, hogy akár hoki meccseket is lehessen játszani benne, nézőkkel együtt. Ablaka nincs, ahonnan ki lehetne látni a Light tóra. Csak asztalok és székek 450 ember számára meg egy emelvény, ahonnan felolvasom a számokat, és nyolc tévéképernyő a falakon, hogy mindenki lássa, milyen számot húztak ki. Eleinte kártyaasztalok és összecsukható székek álltak mindenütt. Rondán üres és húzatos volt az egész. Hamarosan megtanultam, hogy a beltéri változások alapján ítéljem meg, milyen jól megy az üzlet. Két év elteltével eltűntek az olcsó bútorok, és környékbeli fából masszív fenyőasztalok meg székek váltották fel őket. De az igazi értékmérő a falak állapota volt. Rodi megbízott helyi rácokat, hogy készítsenek freskókat. Nagy színes festményeket Manituról, az indián hercegnőkről, a napfogóról, aki szarvasbőrbe bújtatott karjait az ég felé nyújtva üdvözli az újabb napot, meg a védelmező bölény gyűrűjéről. Az egyik fiú festett egy piros-fekete képet arról, ahogy egy jezuitát kínoznak az irokézek. Rodi nem akarta felbosszantani a vasicsukat, ezért szólt a fiúnak, hogy fesse át. Most az emelvény mögötti falon egy jezsuita pap és egy indián harcos állnak egy felhőn, és kezet ráznak. Tudom, hogy Oli utáná, de a bingó palota akkor is megszépült az elmúlt nyolc évben. Mindenki eljön a hétvégén, hogy megünnepeljük a nyolcadik évfordulót. Nyaralók, városlakók, indiánok. Még annál is többen vannak, mint amire a tanács számított. Az ötvenezer dolláros nyeremény lehetősége és a rengeteg hirdetés megtette a hatását. Ez a pénz óriási összegnek számít erre felé. Többen is eljöttek megkérdezni, nem csak elírtuk e. 50 ezer dollár kiabálja a Norcsbejből érkező Éjba a fülembe. Itt meg, ha még egy napot dolgoznék életemben. Ez az első alkalom, hogy Rodi vállalja a nagy bevétel vagy a bukás kockázatát. Először ide kell csalogatni az embereket. Az igazi hazárdjáték azonban az, hogy lesz-e valaki, aki végül elviszi az 50 ezer dolláros főnyereményt az este utolsó játékán. Sosem láttam még Rodit ilyen idegesnek. Be kell vallanom, hogy nekem is görcsben van a gyomrom. Ha senki nem viszi el a jackpotot, akkor Rodi megvalósíthatja a régóta tervezett kaszinót, ahol lesz blackjack, kocka, roulette, amit csak akarunk. Egy irokész rezervátumban, Beaverton mellett már elkezdtek felhúzni egy épületet hasonló céllal. Az ontáriói politikusok le akarták állítatni a beruházást, de a Vasicsú bíróság kiállt az őslakosok autonómiája mellett. Rodinak már ott lapul az ezüstlapát a szekrényében, alig várja, hogy megtörténjen az első kapavágás. Nagy vitatkozás árán sikerült kipréselnie a tanácsból 25 ezer dollárt, amikor a New Yorki irokész partnerek felajánlották, hogy segítenek a kaszinó finanszírozásában. Az irokézek látni akarják, mekkora tömeget tudunk bevonzani. Most már csak a pénzem múlik, jöhetnek-e a buldózerek. rodé azt mondta, hogy engem akar megtenni a kaszinó igazgatójának. Kívánni sem lehetne jobb időt. A fekete legyek eltűntek idénre, és volt egy kis eső, ezért a nyaralók alig várják, hogy előbújhassanak. Pontban délután háromkor nyitunk. A büfében mindenféle rakott ételek, makaróni és vathús. Az öreg Blanche Le Fleur a vendéglőből azt állítja, hogy a palota felé sétálva ötszáz fejet számolt meg, nem számítva a felnőttek között szaladgáló és hangoskodó gyerekeket. Hét éve, amikor Oli halála után munkát kaptam a bingóban, nem így néztek ki a szombat esteik. A A híre még nem terjedt el, amikor Rodi felvett a büfébe. Elég gyorsan felküzdöttem magam hivatalos bemondóvá, gyorsabban, mint gondoltam. Van abban valami, ahogy ülök a tömeg fölött, kihúzom a golyókat a légkeveréses sorsológépből, és hallom, ahogy mindenki elcsöndesedik, mielőtt bemondom a számot. Ma este sem lesz másként. Hat óra felé közeledve már minden szék foglalt. Az emberek előtt ott hevernek a szelvényeik, és a műtyürkéiket, meg talizmányaikat rendezgetik. Elképesztő hölátvány. Trollbabák égnek meredő rózsaszín, meg zöld hajjal. Szerencsét hozó ruhadarabok, gyerektincsek és tejfogak. Meg filcek, rengeteg színes bingófilc. A komolyabb játékosok előtt egész készlet sorakozik belőlük. Pedig sok színezés kell ahhoz, hogy kifogjon a tinta egy bingófilcből. Az elegánsabb hölgyek horgolt táskákban hozzák a bingófelszerelésüket. Sőt, néhány játékosnál eredetinek látszó, jávorszarvasbőrből készült és gyöngyökből kirakott indián jelenetekkel díszített vampumerszény van. Észreveszek egy csapat fiatalt a távolabbi fal mellett. Szakadt farmer, hosszú haj, mintás póló. Többségük a rezervátumban él. Felismerem köztük Johnny Sandit, Veronika Tibogonost és Ör Néhány éve egy pár bajkeverő, a csapat mókamesterei rendszeresen eljöttek játszani, és azzal szórakoztak, hogy bekiabálták: Bing! Majd néhány másodperc késéssel hozzátették, hogy mint oh! mintha elnézték volna a szelvényüket. Az idősebbeknek ez nem tetszett, sem a fehéreknek, sem az indiánoknak. Soha ne szórakoz egy játékossal és a játékával. Az olyan, mintha leköpnéd valakinek a vallását. Az indiánok soha nem utasították rendre a bajkeverőket. Mindig az idős, fehér hölgyek voltak azok, akik összeszorított ajkakkal dühösen sziszegtek rájuk, ráncos ujjaik mögül. Végül aztán Rodi elzavarta a bajkeverőket. Nem tudom pontosan mit mondott vagy csinált velük, és azt hiszem nem is akarom tudni. De azóta nincsen rendbontás játék közben. Ma este egy nő meg a férje magukkal hozzák a gyerekeiket is, hogy üljenek melléjük, amíg ők előkészülnek a játékra. A felelősöm Albert oda megy hozzájuk és közli velük, hogy gyerekek nem tartózkodhatnak idebent a játékok alatt. Életemben nem láttam még embereket ilyen sértődötten távozni. Korábban nem találkoztam még ezzel a családdal, és nem valószínű, hogy a közeljövőben fogok. Ez volt az egyik dolog, amiben évekkel ezelőtt a férjem Oli nem értett egyet a törzsi tanáccsal. Rodi próbálta úgy eladni a bingót, mint ami az egész közönségnek jó lesz, de Oli petíciót indított ellene. Oli tudta, hogy a palotában nem lesz hely a rezervátumban élő gyerekek számára. A végső szavazás előtti nagy tiltakozó beszédét azzal fejezte be, hogy a mirécsölünkről és kicsi oli beszélt. Az öregek között támadt is némi vita, de a palota olyan volt, mint egy fekete medve tavasszal. Túl éhes ahhoz, hogy fel lehessen tartóztatni. Oli nem érte meg, hogy lássa elindulni a bingót a rezervátumban. Meghalt, amikor leesett egy fáról. Magasan volt, majdnem a csúcsán egy nagy fenyőfának. Elszáradt ágakat fűrészelt le, Nehogy lezuhanjanak a következő viharban. Az egyik nyaraló ötven dollárt ajánlott neki a munkáért. A nyaraló már akkor öregember volt, de mostanában sokkal öregebbnek tűnik, amikor időnként összefutok vele a csereállomáson vagy a városban. A mai napig minden évben küld egy üdvözlő lapot imátsággal. Van ebben valami fura. Néha még most sem bírom elhinni, hogy Oli már nincs. Számtalanszor esett le fákról, nem egyszerült fel a motoros számra a tavasz végén, amikor a jég már túl vékony vagy futott zátonyra a csónakkal. De végül mindig hazatalált. Vizesen, vacogva, vagy éppen összekaristolva bemászott mellém az ágyba, és elmesélt egy újabb történetet. Annyi év után is nehezemre esik elhinni, hogy senki nem látta Olit lezuhanni arról a fáról, és az életért küzdeni a gyomrába fúródott ággal ahogy azt a halott kémtől megtudtam. oli elhagyta a szerencséje. Azt hiszem minden pletyka valójában Oli szelleme, amint száll a széllel éjszaka, bajt kever és rázza a fenyőfák ágait. Nem sok időm volt gyászolni, mert gondoskodnom kellett kicsi oli és rachel Kicsi Olinak van néhány emléke az apjáról, de Rachel még csak két éves volt, amikor történt. Ez nagyon bánt, hogy soha nem fogják megismerni. Rodi tudta, hogy nem szeretnék segélyből élni, hogy legalább annyira utálok a kormány pénzért kuncsorogni, mint Oli. A temetés után Rodi felajánlotta nekem az állást a palota büféjében. Zavart, hogy Oli csalódottan nézle rám odaföntről, és a fejét ingatja, amiért eladtam magam egy olyan dolognak, mint a bingo. Mindig is zavarni fog, de nem az én hibám, hogy idő előtt elhagyott bennünket, és úgy érzem, dolgozni akkor is jobb, mint a segély. Már pedig dolgozni azt tudok. Gyorsan lépkedtem fejjebb a ranglétrán és nem foglalkoztam azoknak a megjegyzéseivel, akik éjfélig melóztak a palotában, aztán hajnalig vedeltek. Egyszer meghallottam, hogy az egyik kölyök a városban két kulacsos mérinek hív. Alaposan kiosztottam. Amikor felmegyek az emelvényre, és elfoglalom a helyem a sorsológépnél, jó négy méterrel a tömeg fölött, a palota úgy nyüzsög, mint egy erdő tele pintyekkel. Madártávlatból látom őket a mennyezetig gomolygó dohányfüstben. Kézbe veszem a mikrofont, és amikor recsegni kezd, mindenki azonnal elhallgat, mintha egy pap készülne misét mondani, vagy egy bíró olvasná fel az ítéletet. Nincsenek üres székek. Sőt, néhány későn érkezőnek már csak a fal mellett a padlón ülve jutott hely. Üdvözlök mindenkit a savanagan a bingo palotában, mondom. Mint az sokan már tudják, a napkirálya vagy királynője tíz dollárt nyer minden egyes alkalommal, amikor kihúzzák a számát ma este. Kérem, ellenőrizzék a belépéskor kapott lottószervényt. Beolvasom a számot és várom a nyertest. Az öreg bárb a magnófémből, aki feláll és azt kiáltja: Én vagyok a Sávánegáni Bingópalot palota királynője! Albert odasért hozzá, és egy piros kendőt köt a fejére. Az öreg bárb nagyon büszke magára. A körülötte lévők elismerően viccentenek felé. Komoly dolog ez. Feljegyzze magamnak, hogy az ő golyója a B6. Barbnak mindössze annyi a tendője, hogy akárhányszor kihúzom a elkiáltja magát, hogy fizest ki a királynőt, mire Albert odaszalad hozzá és ad neki tíz dollárt. Sok kicsi sokra megy. Azonnal beleváguk az Early Bird Specialbe, ami két sima bingóból és két teljes szelvény X-játékból áll. Ez felkelti az érdeklődést és segít ráhangolódni az estére. Higgadtan, kicsit lassan olvasom be a gulyókon lévő számokat, elég hosszan tartva a kamerák elé őket ahhoz, hogy a nagyot halló idősek is le tudják olvasni a képernyőkről. Sok törzs vendéget felismerek a tömegben. Ott van Barb a piros kendőben mosolyogva, meg a burke az Lion Club tagjai az egyenpólójukban. Még a bíró is eljött ma este, pedig jó ideje nem láttam. Azt hittem meghalt. Azért hívjuk bírónak, mert egy kalapács alakú bingófilcet használ, és úgy püfölő vele a szelvényeket, mint aki rendet akar tenni egy tárgyaló teremben. Az Early Bird nyertesei száz dolláron osztozhatnak mindkét játék után. Száz dollár egész vagyonnak tűnt, amikor Oli meg én összeházasodtunk. Sosem tartotta a markát kormányzati segélyekért, pedig voltak napok, amikor nagy szükségünk lett volna egy kis pénzre. Ali igazi bajkeverő indián volt. Kiszagolta a balhét, mint egy vadászkopó, és nem futott el előle. Szeretett felbosszantani másokat. Tizenöt éves volt, amikor megismerkedtem vele. Már akkor láttam a tekintetét. Kvebekből stoppolt el a rezervátumunkig, és megtetszett neki a tó. Így hát itt maradt. De tudta kezelni a láncfűrészt és a faszállító teherautót, ezért nem volt mások terhére. Az öreg Jacob a szárnyai alá vette, és megtanította halászni, meg vadászni. Jacob élő legenda ezen a környéken. A keményebb hónapokban ő látja el hússal a rezervátum lakóinak többségét. Volt egy tél, amikor Olival összesen hetven szarvast ejtettek el, sokaknak biztosítva ezzel ennivalót a tavasz eljöveteléig. Aztán Oli belém szeretett. Azt mondta, hogy látomása támadta szarvashegyen kirándulva, ami nem is igazi hegy, inkább csak egy kőhalom, és két napig maradtott, miután elfogyott az ennivalója. Sosem felejtem el azt a napot, amikor visszatért a rezervátumba. Hangosan kiabálva, hogy férfi válett, mert megvolt az első igazi látomása. Egy nagy, barna állat az én nevemet súgta a fülébe, miközben mesztelenül verejtékezve feküdt egy széklán. Kinevette Molit az ajtóban állva. Mire sarkon fordult és két hétig nem láttam. Amikor visszajött, dagadta Melkasa a büszkeségtől. Nem mulasztotta el az összes barátnőmnek elmesélni, hogy annak idején a látomását keresve stoppolt 500 kilométert Műns Mert tudta, hogy az el fogja vezetni hozzám. Az igazat megvalva nem örültem neki, hogy Oli fejében minden alkalommal egy jávor jelenik meg, amikor rám gondol. Egy évre rá összeházasodtunk. A négy sarok játék után egy papírsárkány következik, majd szünet. Ma este is odajön hozzám, Jan, hogy is hívják, és megállás nélkül nyomja a szöveget a fülembe. Jan Vasicsu nyaraló, aki szabadságot Leonard pöltjének, vagy amerikai-indián mozgalom feliratú pólókat hord. Elmeséli, hogy előző éjjel látomása volt álmában. A látomása elárulta neki a nyerő kombinációt a nyereményjátékban, és alig várja, hogy kiderüljön, igazat mondott -e. Mindig olyan szabadnak érzem magam, amikor eljövök a rezervátumotokba, magyarázza, és megfogja közben a karomat. Képzel csak el, ötvenezer dollár, az micsoda szabadság lenne? Ján csak egy nyaraló. A háza még csak téli esítve sincs. Kíváncsi vagyok, mit gondolna a szabadságról, amikor odakint mínusz harminc van, a házát betemette a hó, és a vokitoki szerint az utat még napokig nem fogják letakarítani. A két szünet között lemegy egy kilences blokk, egy bárhol, egy félgyémánt és egy teljes gyémánt játék. Elég egyszerűek, de látom, hogy mindenki a szelvényekre koncentrál. Játék közben nincs beszélgetés, ahhoz túl nagyok a nyeremények. Albert szaladgál az asztalok között, és kioszt 2000 dollárt, mielőtt bejelentem az újabb szünetet. A bingószámok beolvasása is csak egy munka, ami idővel unalmassá tud válni. Megtanultam azzal mulatni az időt az emelvényen, hogy az arcokat figyelem, és szórakozom velük. Van, hogy túl gyorsan mondom a számokat, aztán magamban nevetek, amikor rám emelik az ilyet tekintetüket, mint mosómedvék a reflektorok fénycsóvájában. Máskor hosszú ideig direkt lassan olvasom be őket. Kivárom a megfelelő pillanatot, amikor elindul a beszélgetés, és már nem figyelnek oda. Akkor bemondok néhány golyót nagyon gyorsan, és hallgatom a dühös kiáltásokat, hogy MÉG EGYSZER! Vagy ROSSZ BINGÓ! Oliót nevetne rajta. De ma este nincs helye szórakozásnak. Rodé úgy járkál fel alá, mint egy gonterhet medve, befont feketet majd majdnem a fenekét verdesi. A ma esti Savanagan Special játék minden idők legnagyobb nyereményével kecsegtet. Aki játszani akar, annak meg kell vennie a speciális szelvényeket, darabját 5 dollárért, a győztes nyereménye viszont garantált 4 dollár. 800 szelvényt kell eladnunk ahhoz, hogy kijöjjünk nullára. Rodi úgy dönt, hogy a pénztár maradjon nyitva még néhány percig, nem törődik a játszunk már, kezdjük bekiabálásokkal. Az emelvényről úgy látom sokan állnak a pénztárnál, és elég sokat vásárolnak ahhoz, hogy meglegyen a nulszaldó. De sosem lehetünk biztosak benne, amíg el nem készül az elszámolás az este végén. Rodi odajön hozzám a játék előtt. Emlékeztesd őket a ma esti jackpotra, Mary, mondja. Mintha bárkit is emlékeztetni kellene rá. Megköszörülöm a torkom és bekapcsolom a mikrofont. Hadd mondjak néhány szót az este utolsó játékáról és a főnyereményről. Mindenki elhallgat és felén fordul. A belépődé mellé mindenki kapott egy szelvényt, de további szelvények is vásárolhatók 25 dollárért, 50 ezer dollárt nyer, aki 40 vagy kevesebb számból megcsinálja a szelvényét. Ha 40-ből sikerül, azért 40 ezer jár. Ha 42-ből, azért 25 ezer. Ha 43-ból, akkor 15 ezer. 44 vagy több szám esetén 5 ezer dollára nyeremény. Látom a csillogást a szemükben. A függőség csillogását. Nem az a cél, hogy nyerjünk, hanem hogy nagyot nyerjünk mondja Rodi a palota dolgozóinak a megbeszélésen. Vezes vagy köves vagy férre az útból. Ezzel a taktikával el lehet ijeszteni az embereket, de nem sok teret hagy a vitának. Időnként teszek egy sétát a rezervátumban és gondolkodom. Akkor is éppen sétáltam Kicsi Olival és rachel -el, amikor meghallottam, mi történt Olival. Ernest, a törzsi rendőrfőnök állt meg mellettünk porfelhőt kavarva. Amikor kiszállt a bronkójából, szomorú volt az arca, a szeme pedig vörös. Rossz hírem van, Méri, mondta. Gyere ide egy percre, hogy ne hallják a gyerekek. Emlékszem, megköszöntem neki, amiért elmondta, aztán mentem tovább a gyerekekkel a tóhoz vezető földúton, ahová Oli mindig elvitte őket. Apa nem tud többet elvinni horgászni, mondtam. Sem iskolába, vagy a bozótosba. Rám néztek őzike szemükkel. Kicsi Oli gyorsan megértette, és futásnak eredt pipaszár lábain. Tornacipője felverte a port az úton. Récső sírva fakadt, és azt akarta, hogy jöjjön vissza a bátyja. Kicsi Oli már nem olyan kicsi. Tizenegy múlt, és Rodit okolja, bár nem tudja pontosan megindokolni, hogy miért. Azzal végasztalom hogy az apja számára eljött az idő, hogy megtérjen Gicsi Manitúhoz. És most már ő is egy csillag az égen, aki fentről néz le ránk. A plegykák azok csak plegykák. De a fiam nem hajlandó beletörődni. Elvégre nem véletlenül kapta az apja nevét. Belekezdek a tizenharmadik játékba, ami az egyik kedvencem, a telefonpózna. Úgy kell kihúzni a megfelelő számokat a szelvényen, hogy azok végül egy telefonpózna alakját adják ki. A következő játék a piknikasztal hasonló logika mentén működik. Most még lehet venni plusz szelvényeket a főnyereményhez. Emlékeztetek mindenkit. Már csak öt játék van hátra jackpotig. Az órámra pillantok. Ma este sokáig itt leszünk, az biztos. A gyerekek már rég alszanak. A bingo esteken anyám vigyáz rájuk. Nem akarja elfogadni a pénzem, de akkor is megfizetem az idejét. Gondját viseljük a mieinknek, mondogatja. Mindig is gondját viseltük a mieinknek. Ogyibék vagyunk. Miután Oli meghalt, én pedig elkezdtem dolgozni, egyre többet veszekedtünk anyámmal. Egy este sokáig dolgoztam, és anyám nekem támadt, amikor elmentem a gyerekekért. Moli nem akarná, hogy ott dolgozz, mondta. Ettől dühös lettem. Nem tartotta indián dolognak a bingót. Az a fehér ember játéka. Ezt eddig is tudtam. Csak még dühösebb lettem tőle. Indán? kérdeztem. Indán? Ogybék vagyunk, és még a nyelvünket sem tudod. Ki akartam kerülni, hogy összeszedjem a gyerekeket, de megállított és a hajamnál fogva lerántott a földre. Zokogva kiabáltam. Hol voltak azok az indiánok, amikor Oli leesett a fáról? Leszorított a padlóra, remegett az arca, melkosa az enyémhez préselődött. Hol voltak azok az indiánok, amikor Oli leesett a fáról? Ismételte. Egyszerre kerekedett el a szemünk. Azután kitört belőlünk a röhögés, és addig nevettünk azon, amit mondtam, míg úgy éreztem kiukad az oldalam. Feküdtünk egymás mellett a padlón, és nevettünk. Jól esett. Azóta nem veszekszünk. Kérdeztem anyámat, nincs -e kedve eljönni bingózni. Keresek valaki mást, aki vigyáz a gyerekekre, mondtam. De nem kíváncsi egy olyan helyre, ami tele van szótlan, komoly emberekkel és cigarettafüsttel. Inkább elmegyek egy rázkódó sátorba, ha ilyesmit akarok látni. Feleli erre mindig. De látom a kérdést a tekintetében. Nem zavar-e, hogy olyan helyen dolgozom, amit Oli gyűrölt? Azt hiszem, nem zavar. Tényleg nem. Rodi szól, hogy hivatásos szerencsejátékosok is érkeztek Torontóból. Te csak olvasd be a számokat, Méri, mondja. Olvasd be őket és imádkozz. Nem szeretném, ha ma este kihúznád a fő nyereményt. Mintha nem tudnám. Ha valaki megnyeri, Rodi a tanács pénzét veszti el, nem a támogatóiét. Ez az igazság. Ha valaki megüti a főnyereményt, és engem hibáztatnak érte, a képükben nevetek is, azt mondom. Oli eljött hozzám álmomban is, azt mondta, hogy bekaphatjátok. Azzal elsőt állok. A következő játék az őrült H, jelentem be. A beszélgetés és a füst elnyeli a hangomat. Többnyire kipróbált bingo variációkat játszunk. Roddy egészen Montrealig és Vancouverig utazott, hogy képben legyen a legújabb trendekkel. Modern, jól működő vállalkozást akar építeni, a legjobbat. A nyakkendő és a lóhere játék kisé lelassítja a dolgokat, de a belső négyzet és a külső négyzet villámgyorsan lemegy. Alig olvastam be 25 golyót és már mindkettőt megnyerték. A rengeteg eladott szervény lényegesen csökkentette a ház esélyeit. Amikor bejelentem a nagy játék előtti szünetet, sor alakul ki a pénztárnál. A jackpot valójában három játék egyben. A legjobb esetben is elvisznek 7000 dollárt. lepedő az egy sor bárhol nyert esélynek, egy másik a négy saroknak, és ha mázlink van, akkor csak 5000 dollár lesz a főnyeremény. A többség már a helyén ül, amikor játékra hívom őket. Minden második ember dohányzik. Belekezdek a nagy játékba. Lassan és érthetően olvasom be a számokat. Minden golyót hét másodpercig hagyok a monitoron, mielőtt mondanám a következőt. Az egy sor bárholt egy fiatal nő viszi el, mindössze nyolc golyóból. Bingo! Kiáltja. Aztán cincog egyet, mint valami mókus, majd nevetni kezd. Albert visszaolvassa nekem a számait. Néhány másodperc hatásszünetet tartok, mielőtt megerősítem. A bingo jó! A bíró szól, hogy bingó, miután megköszörülte a torkát. Tizenkét golyóból összejött neki a négy sarok. Rodia a haját tépi a sarokban. Sosem láttam még embereket ilyen korán nyerni. Miután Albert visszaolvassa a bíró számait, én pedig megerősítem, egy idős indián asszony, akit ismerek, szintén bingót mond. A bíró elkomorodik. Albert visszaolvassa az asszony számait. Nem stimmel. Valamit elnézett. A bíró újra elmosolyodik. Még 28 golyó van hátra, mielőtt kihúzhatjuk a listáról a legnagyobb nyereményt. Rodi elszámolta magát. Túl sok szelvény van játékban. Rengeteg b Ent t Ant és O-t olvasok be, amikor kihúzok egy-egy ít -egy vagy gét, t mindenki megfeszül és a szelvényeit vizslatja. A 32. golyónál tartok, amikor észreveszek egy nőt, aki a távolabbi képernyőt figyeli. Beolvasok egy G-t, megserezzen. Csak egyetlen szelvény hever előtte. Amatőr. De ma este Mázlia van. Úgy tűnik, már csak egy vagy két íre van szüksége ahhoz, hogy nyerjen, ha jól látom. Ami azt jelenti, hogy tucatnyi játékos lehet nagyon közel ahhoz, hogy behúzza a főnyereményt. A 38. golyó egy í, Beolvasom és behunyom a szemem. Semmi. A következő egy B. Felmorajlik a tömeg. Benyúlok a sorsológépbe a 40. golyóért. Rosszat sejtek. Megfordítom. I-28. Érzem magamon Rodi tekintetét. Néhányan felvisítanak, de aztán csalódott kiáltások harsannak. Látom, hogy Rodi elmosolyodik. A következő két golyó egy N és egy G. A Rodi mosolya egyre szélesebb. A nyeremény már lement 15 ezerre, amikor kihúzok egy újabb G-t. Biztosan azt gondolják, hogy meg van bütykölve a sorsológép, hogy ilyen kevés így jött ki. Már éppen nyúlnék a tízezer dolláros golyóért, amikor egy reszkető hang a bejárati ajtó mellől bemondja a bingót. Egy lány, akire senki sem számított. Éppen most nyert tizenötezer dollárt. Mindenki felé fordul és dühös. Szitkozódással teri hangzavar támad. Albert odaszalad a nem hivatalos nyerteshez. Egy fiatal nő az. Vékony és csinos. Tetszik a hosszú haja. Rodi is oda megy, hogy segítsen a számok megerősítésében. A bingo jó, mondom a mikrofonba. Megtapsolják. Néhányan éljen eznek is. A fiatal nő még csak el sem mosolyodik. Én azonban mosolygok, amikor Rodi előveszi a csekfüzetét. Jó látni egy nyertest. Felállok, kinyújtóztatom a tagjaimat, aztán elindulok lefelé, hogy gratuláljak neki. Semmi nem ürül ki olyan gyorsan, mint egy bingó terem a sorsolás végeztével. A nő mellett ott állnak a barátai, dohányoznak és beszélgetnek. Rodi megfogja a karját. Mosolyog, de nem boldog. Gratulálok, mondom a nyertesnek. Látja rajtam, hogy őszinte vagyok. Köszönöm, asszonyom. Mihez kezd a pénzzel? kérdezem tőle. Megjavítatom a férjem motoros szánját, és veszek magamnak egy új puskát, azt hiszem. A többit félre Mandulavágású vágású szeme van. Félig indián lehet. Mielőtt további terveket szőne, szól közbe Rody, nem akarja egy kis adományjal támogatni a tanácsot? Tudja, alaposan kiköltekeztünk ma este, hogy felkeltsük az érdeklődést a kaszinó iránt. Nem az egészet kérem, hölgyem, csak egy keveset, mondjuk ötezer dollárt. Gondoljon rá úgy, mint befektetésre, ami garantáltan megtérül. Az új kaszinóban mindig különleges vendégnek fog számítani. Mindig. Nem hiszem el, hogy Rodi ennyire pofátlan. Rodi, szólok rá. Gyilkos pillantást lövel felém. Köves vagy félre az útból, veti oda. Későre jár. Mennem kell a gyerekekért. Az ajtóhoz érve még hallom, ahogy a nő azt mondja. Nekem a bingo a maximum. Nem vagyok egy nagyjátékos. Nem. Nem tudom elképzelni, hogy még egyszer ekkora mázlim legyen. Ez az igazság. Akkor hát félreállok az útból. Becsukom magam mögött a palota ajtaját. Nincs hold az égen, süvít a szél a fenyőfák csúcsai között. Hallom a szél susogását. Fényesen ragyognak a csillagok. Hangosan felnevetek, ahogy újra beszívom a friss levegőt. Felnézek a kutyacsillagra, és köszönök neki. Eni Anisna Bay. Szia, Indián! Kicsi Olinak azt mondtam, az a csillag az apukája.